«Не розрахуємося з ним за таким розкладом! Розорить на нівець! Обскубає, як курей зітре на порог!» І прокурор підхопився без звичного лиску, без белоруських випадів. «Ваша честь!» – суворо й урочисто звернувся він до судді. «У зв'язку з обставинами, що відкрилося сьогодні, звинувачення змінює статю тероризм на іншу, а саме перевищення необхідної самооборони з обтяжуючими обставинами». Тобто використання бойової авіаційної техніки проти силових державних органів, недооцінив прокурора генерал Заламай, недооцінив, недооцінив пишного і захисник Ян Карлович. Суд де радитися, заявив Ганобенко, і судді поспішно вийшли із зали. Осінь жовто-червоним багрянцем позолотила листя в гаях і перерізках. Сухі трави і височений очередь дніпровських плавнів лунка гнулися, хилилися до землі під натиском пронизливих стопових вітрів. До земівника в голу грушівку скакав невеликий загін запорозьких козаків на чолі з кошовим отаманом Іваном Сірком. Разом із вершниками котився запряжений двома конями невеликий редван. У ньому трясся закований у кайдане полонений османський воєначальник Яничар Ага, Аслан багатоокий. Олекса знав цю дорогу, колись бував на замівнику батька Атамана. Та й диких коней вони з Атаманим сірком у цих краях відловлювали. Олекса лежав на оберемку сіна і дивився в небо. Думав про маму, з якою скоро повинен був зустрітися. Важкою мала стати ця зустріч, але вона була Олексі потрібна, щоб покаятися перед смертю. Він змирився з тим, що йому призначено вмерти Сприймав тепер смерть як належну кару за тяжкі гріхи. Але чому раніше в Царграді, поруч із султанськими палацами і міноретами, не відчував поклику матері? Лише коли ступив на рідну землю, вже не як син, а як завойовник, у ньому раптом прокинулося давно приспані почуття з іншого, колишнього життя. Олекса ніби скинув роки і повернувся у суворе, разом з тим безшкетне, захоплюючи дитинство». Перед очима пропливали картини минулого, іншого життя, про яке він геть забув у яничарських казармах Царграда. Там було інше життя, були інші цінності. А тепер греблю я в пам'яті прорвала степовий хутір батька Савула Пороха, такі ж високі дикі трави навколо, біла хата в тінистому вишневому садку, на світанку виспівують солов'ї, як солодко защемило серце від спогадів. Біла хата в саду, біла хата, як лебідь у морі. «Співає!» – здивовано сказав сотник веретень Іванові вісірку, який скакав поруч. «Що?» – стріпнувся від своїх думок Атаман. «Це я так, про себе співаю. Пісня щиросердечна». І додав Зніяковіла. «Невже вголос голос заспівав?» Тихо падає цвіт, тихо падає цвіт, наче роси. «Скільки весен та літ я шукав твої очі та коси». Сотник веретень розгублено перевів погляд із Атамана на Олексу. «То хто з них співає? Хіба обоє?» Олекса Порох і Атаман Сірко, не зауважуючи того, співали разом. «Не сумуйте сади, не сумуйте так рано за цвітом. Так буває завжди, як весна покахається з літом». Це була улюблена пісня Ірини, і співала вона її так задушевно, Таким грудним жагучим голосом, що на очі твердосердного отамана нерідко накочувалися сльози. А тепер задали пісню і співали її разом. Кошовий отаман та син Ярини Олекса. Іван Сірко змахнув сльози і подумав, що це зі мною? Ворога везу на побачення з матір'ю. Обіцяв Ярині, нехай зустрінуться, а потім Олекса прийме смерть за суворими запорозькими законами. Кому, як не йому старому Кошовому Атаманові, дотримуватися цих законів? Але що зі мною коїться? Звідки така прониклива чутливість? Старію, старію. Олекса співав і бачив у Вишневому саду матір. Біла хата в саду, біла хата, мов лебідь, у морі. Мама, молода, красива козачка, з яскравим віночком із білих і червоних троянд на темноволосій голові та з яхантовим намистом на білій шиї. Чому саме цей образ запам'ятався йому найбільше? Бурштинові мамині очі, кольору і прозорості молодого весняного сонця. Як сприймуть його ці очі? Як подивляться на свого блудного, вражого сина? Адже він вважав, що мама його десь в османському чи ханському полоні. І змирився із цим, як змирився він зі своїм яничарським безрідним становищем. А мама тут, в Україні, живе. На замівника батька отамана Сірка. Боже! Олекса вперше вимовив це слово після семирічного примусового босурманства. Раптом почав мислити по-християнському, задав свого Бога. Боже, який тісний світ! Як усе переплелося в ньому! Мама тепер живе на замівнокові. Батька Атаман. Я так любив його в дитинстві козачком на Січі. Люблю і зараз, але отаман везе до мами мене в кайданах. Загін помітили зі сторожової вишки, замитушилися люди на подвір'ї земівника, і незабаром вершники в'їхали в двір. Ярина не знала, з ким Іван Сірко Прибув на зимівник, але серце материнське було неспокійне, тривожно щеміло болем. Тому й не вийшла вона зустрічати його. Серце не пустило. Так защеміло, що Ярина присіла на лавку під вогненно палаючою з листям, що ще не обсипалося грушею і не могла піднятися. Ноги не тримали. «Чому не зустрічає хазяйка?» запитав отаман Сірко під джури. «За не могла, пані!» відповів той. «Приймай полоненого!» Голос отамана був хрипким, важким. Ярина все для себе з голосу визначила. Завмерла, мов пташина перед ніздом у хвилину смертельної небезпеки. «Веди його в коло!» Стрепенулося серце матері, смахнула вона руками-крилами, і полетіла синові назустріч. «Олекса, кровинка моя рідна!» Не як на його грудях опинилася. Син стояв великий, міцний, у знатному одязі яничара Аги, таким мати його не знала і не бачила. Дитиною втратила Олексу, але впізнала його відразу. Мама, руки й ноги її сина, кайданами вплутані. Він із дзенькотом підняв руки, хотів обійняти її, але ланцюг не дав. Мама, простіть мене, рідна, що в такому вигляді постав перед вами. Заслужив, щоб мене закували. Справедливо це. «Мовчи, синку, мовчи!» Вона цілувала його очі, чало, тяглася на вшпинках, щоб доторкнутися губами до кривинки своєї. З очей матері котилася і капала на оголені груди Олексе, Лашки, гарячі сльози. Він теж плакав. Беззвучно, великими сльозами. Іван Сірко, як і інші запорожці, Утирав рукавом каптана очі. Розкувати, наказав отаман козакам, які супроводжували його. «Нікуди він не подінеться. Немає куди втікати». Цірко зустрівся поглядом із Олексою, побачив у його очах проникливий біль і жаль до матері і твердо переконано додав "Та ні від кого!» Мати як птаха над пораненим пташеням, здригалася всім тілом при кожному ударі молотка по зубилі. Чекала, поки козаки розрубають на руках і ногах сина кайдане. Як далі вчинити з Олексою, Атаман-Сірко не знав. Два почуття щепилося в його серці. Любов і ненависть. І сина, безстрашного запорозького козачка Олекси, і ненависть до нечараги Атлана Аслана Багатоокова. Першого він готовий був простити. Нехай у бою спокутував би провину. Другому належало зрубати голову. Таким був закон запорожців, якому він, кашовий отаман-сірко, служив. Про суворі звичаї запорожської січі знала і Ярина. Вона була козачкою і добре розуміла, що отаман-сірко не має права порушувати козацькі закони. На Січі єдину начальність кошового Тамана, хоч і свята, але тільки в бою, у поході. У мирному житті запорожці інакше живуть, там усі рівні. Якщо Таман порушить звичай, заберуть булаву, не моргнувши очима. Ні, не дозволять запорожці помилувати її сина Олексу. Очі Ярини стерегли двох її найлюбиміших людей – сина і Івана Сірка. Усі ці роки отаман був для неї єдиною, найближчою людиною, і вона для нього єдиною була. Іван Сірко зрідка приїжджав у Голу Грушівку на свій земівник. Останні сім років він і до себе додому, Мерефу, жодного разу не їздив. Ярина залишалася для нього і дружиною, і дочкою, і вірним другом. Та невже грізний отаман не зрозуміє серце матері? не пошкодує жінку, яку так любить, не простить її заблудлого сина. Хоча була вже глибока осінь, в бідній стіл Ярина накрила запорозцям на подвір'ї під креслатою грушою, улюбленицею Атамана Сірка. Перехрестившись, козаки чинно сіли за стіл, який турботлива жіноча рука накрила розмаїтими домашніми стравами, медами і варенухами. «Їжте, козаки, молодці!» припрошувала Ярина Запорожців, сама все приготувала. «Чула серце, що ви на замівник приїдете!» Осторонь стояв лише її син Олекса. Він бранець, і йому не належало обідати за одним столом із козаками. Серце материнське обливалося кров'ю. Але Ярина не могла дозволити синові обідати за одним столом із запорожцями. Навіть багатий халат Яничара Аги разив очі на тлі простого одягу козаків. І Олекса почувався ніяково в цьому вранні. Пане отамане, звернулася до сірка Ярина. Дозволь, я принесу Олексі козацький одяг. Твого плеча домашній. Він буде йому пору. Сірко і козаки переглянулися, погляди ці були суворі й зрозумілі жінці матері, але й запорожці мали зрозуміти простити її. От тільки чи простять вони її сина. Чужий цей одяг, що на ньому, із благанням у голосі продовжувала Ярина. Усім нам чужий, дратує, а з твого плеча якраз буде. Опустили очі козаки, п'ялися поглядами у ще порожні миски, таке рішення прийняти право отамана. Переодягнися, Олекса, крикнув сірко. Мати, подай йому одяг, наш, козацький. І сідай за стіл, Олекса. Пообідаєш з нами. Через кілька хвилин вийшов молодий, ставний козак, тільки без шаблі на поясі. А глянули Олексу запорожці. порожці. Ладно, йміг би бути козак, мовив сотник веретень. Давай до столу, Олекса, повторив сірко. Хлопець зробив нерішучий крок, зупинився. Сідай! ще раз сказав Отаман. побідай з нами. Тільки ми всі хрещені, хрестимося перед тим, як їсти. Тихо стало на подвір'ї, навіть груша перестала шуміти вогненим сухим листям. Замер і Олекса від таких слів Отамана. Помовчав, подумав, потім заявив, ствердив. Мене насильно побусурманили батько Отамане. Хлопцем «Мало тя дозволь, я перехрещуся, а перед Богом покаюся, смертю спокутаю провину». Олекса рішуче перехрестився і присів до краєчка столу поруч із матір'ю. Радістю і тривогою спалахнули очі Ярини. Вона скопила сина за руку, Пригорнула її до своїх грудей. Яскравіла груша, Не мов вогнем, Палахкотіло її листя. Ще день-два, подує вітер, І воно облетить. Залишиться дерево голим, Як і весь земівник Івана Сірка. Обід минув, вимушено, тривожно, Запорожці ситно поїли, Подякували Богові, і господині зачастування, і почали поспішно розбрідатися по замівникові. Встав і пішов оглядати його і Олег Сапорох. Ці місця він теж знав. Ярина і Атаман Сірко залишилися вдвох. Вони розуміли, про що буде розмова. Боялися її, але знали, що вона неминуча. Івалий. Нарешті зібралася з духом Ярина. Іване, невже ти звелиш покарати Олексу? Боюсь, він сам себе покарає. Вона встала, взяла отамана за руку, підвела під палаючу грушу, дивилася на нього розширеними під шаху, невідомості, але відданими і люблячими очима. Прости, Ярина, сам не відаю, що дію. Посадив вража сина за один стіл із козаками. Іваночку, милий, закричала Ярина, та який же він вражий син! Мій, наший з тобою, крім мене й тебе йому рідніших на землі людей нема. Вона заглянула в розгублені очі сірка, а він раптом сказав таке, чого серце матері наче обірвалося. Воєвода Ромадановський життя сина обміняв на тисячі життів загиблих під чигирином українців і москалів, і моїх двох синів османи за одинцями зарубали. Олексу я раніше вважав своїм сином, а тепер коли він поклав скільки козацьких голів у землю, хіба може бути йому прощення? Але Ярина наполегливо викрикнула, «А скільки ви, атамани та гетьмани, і Самойлович, і Дорошенко, і Юрась Хмельниченко, порубали своїх братів-козаків, за булаву билися, за владу, за пеклі ви всі!» знали, що стинаєте один в одному голови. Цирко здивовано подивився на Ярину, такої напористої, сильної у переконаннях, він її раніше не знав. Мати за життя сина готова була, немов загнана під кущ корібка, кинутися і на яструба. Та ж Олекса нікому не загрожує, він заблудився, заблудився. Малий був, як ті туми в Чорній долині. Зірвалася Ярина, сказала, «Непотрібне». Геть зблідло обличчя кошового тамана сірка. Ніч, напередодні, винесення вироку суду Крутояр майже не спав. Як не переконував себе в тому, що йому треба відпочити, Вранці бути свіжим, сильним, сон не приходив. І не тільки тому, що вирок – це величезний стрес, перевірка характеру людини в екстремальній ситуації. Характер свій знав, волю мав могутню. Він і жахливий біль міг притумити силою характеру, силою волі. Не спав крутояр ще й від того, що від любови на суді почув. Вона скористалася ліченіми хвилинами, а може навіть секундами, коли суд виходив із залу, а конвой ще не встиг вивезти Крутояра до Чорного Ворона, мить Любава опинилась поруч із кліткою, простягнула руку крізь то всі стелеві встигла вимовити. «Тримайся, Крутояре, і ти переможеш. Твоє життя потрібне мені, Ярикові. Я кохаю тебе». Але конвой напередодні вироку був суворим. Геть, жінка, зло закричав начальник варти, спілкування з підсудним заборонене. Конвоїри почали виштовхувати Крутояра в спину, але він оглянувся і побачив у очах любви те, що найбільше боявся побачити. Почув, ти наш таточка, Крутояре. У любих очах забриніли величезні сльози. Хіба міг після цього заснути Крутояр? Вранці вирох. Звичайно, його засудять, як ти і заламаємо цієї ночі, теж не сплять. Якщо не за тероризм, то за перевищення самооборони з обтяжуючими обставинами. Не можуть не засудити, бо як прокурор пишний, який будував свій замовний бізнес на нещастях людей, пояснить його трирічне ув'язнення у СІЗО. Подумки Крутояр перегортав сторінки свого життя. Де і у чому оступився? Чому опинився на лав підсудник? Тепер, нарешті, він знав головного замовника і виконавця, котрі запроторили його заграти, якут і заламай. Він по-своєму, як міг у тюремних умовах, поквитався з ними обома. Але суть життя не в цьому. Суть в откровенній любові, в її жагучих очах і словах. Ти наш таточка, крутояре. У мене є син. Рутояр, переповнений почуттями, підстрибнув так, що дістав головою стелю камери. Але і син, і любава, як я сам, теж у руках Якута. Усе згріб під себе Якут. От тільки земель не зумів забрати запорозьких. Якби я передав їх йому, може б і не сидів зараз у в'язниці, але тоді це був би не я. Так могла зробити інша людина з іншим характером. Крутояр ходив, як так можна це вважати по камері, два кроки вліво, два вправо. Йому тепер треба думати не тільки як за себе визволити, а й як звільнити з клітки Якута, Любаву, сина, і при цьому вберегти, не віддати на розтерзання загребущому Якутові заповідній козацькій землі. Три роки ховався Якут за спину прокурора Пишного. Не відкривав справжнє обличчя замовника Крутоярового ув'язнення, тільки тепер відкрився, запропонував торг заповідні казацькі землі в обмін на волю. Любава і син їхні долі від недавна стали долею Крутояра, як визволити їх із тенет ненаситного павука Якута. А в заміському маєтку Якутовського справді була сплетена павутина для Любави, коли вона після суду. Повернулася додому, якут уже знав у подробицях усе, що там відбувалося. Було відомо, йому й просвідчення любави, котре змінило хід судового процесу. Він вергав грами. Усе метелику барвистий, я обпалю тобі крила. Виставила мене, розумієш, на посміховисько. Перед усім світом, дружина Якутовського захищає злочинця Крутояра, ганьба. «Дипломати, банкіри, бізнесмени!» Але Люба була готова до такого повороту подій. «Не ламай комедію, Якуте!» – відповіла вона суворо. «Не крутояр, злочинець, а ти!» Від несподіваної відсічі Якута відвисла щелепа. Він задихався від люті. «Завтра полетиш із Яриком на Канари!» «Це вирішувати мені, а не тобі!» «Що?» Рука Якута замахнулась, але зависла. Презирливий погляд Любави охолодив його запал. «Ти мені суперечиш?» Його опухле однооке обличчя викрутила злоба. «То відправлю Ярика на Канаре без тебе?» Це був той єдиний удар, що міг зламити волю Любави, Якут розрахував його точно. «Він усе може», – гарячково міркувала Любава. «Якщо знайшла касана камінь, Якут вишукає шляхи, щоб обійти його, літак у нього свій» а відправити дитину за кордон, маючи дипломатичний паспорт, для Якута ніяких проблем не становитиме. Тільки треба йому самому летіти з Яриком. «Куди тобі з такою фізіономією в аеропорту показуватися?» – сказала Любава зірваним, але примирливим голосом. «Уявляю твоє фото в газетах, і витягнуті від подив обличчя дипломатів, банкірів, бізнесменів, все подіяло на Якута, мов холодний душ». Любава теж знала слабинку в характері чоловіка. «Що ж, полечу через кілька днів, але якщо ти ще раз з'явишся в суді, я ізолюю тебе від сина, накажу охороні не допускати до Ярика». Від страшної погрози у Любави все попливло перед очима, але вона була вольовою жінкою, жінкою, яка любить свого сина, любить його батька Крутояра. І любов додавала їй сили, загострювала розум, «Не будемо гарячкувати, Якуте», – сказала м'яко. «Пропоную компроміс. Завтра оголосять вирок. Тому в суд я обов'язково поїду». «Через мій труп», – кихикнув Якут, мов юродивий. «Не треба трупів, дослухай мене». У яскравих променях люстр великої зали, котру Якут використовував для прийомів, пурштинові очі любави палахкотіли, змінювали колір. Вона нервово ходила навколо чоловіка, переконувала його жіночою раціональною логікою. Суд завершив слухання справи. Завтра ніхто нікого вже не допитуватиме. Суддя тільки зачитає вирок. Я просто повинна знати, який він. Прагну справедливості. А після суду можна й на Канари летіти. Твоя праведність ось де в мене, яку чиркнув себе долонею по шиї. Навіщо тобі цей босяк? На золотих землях сидить, а золото брати з них не хоче. Історичний козацький заповідник йому, бачите, важливіший за гроші. Сам не гам і комусь не дам. А я йому великі гроші пропонував, за відступну. Якут клюнув на її компроміс. Великий, молодий, сильний, багатий, він явно почував свою перевагу над Крутояром, який чекав вироку суду. Крутояр мені потрібний, Якуте. «Потрібний», – сказала Любава пристрасно. «Сам переконався, що не все у світі продається за гроші, а крутояр відроджує святі землі. Знаєш, скільки українців приїжджають від усіль у заповідник «Запорозька слава»? Я знаю, скільки грошей можна з цього викачати», – намагався підкреслити свою перевагу Якут. «А в тебе й нема інших думок», – парирвала його відповідь Любава і запитала про головне. Отже, ти погоджуєшся на компроміс. Я їду в суд, а потім лечу з Яриком на Канари. Згодний, але за однією мови. Мій особистий літак підготують до відльоту. Ярик під охороною Вольдемара буде після суду чекати на аеродромі. Упевнений у собі Якут відчував, що явно переграв Любаву. Він підступно посміхався, очі його горіли холодним полум'ям, так світилися вони завжди, коли йому вдавалося здійснити вдалу угоду і виграти велику суму грошей. «На жаль, не зможу вас провести, мадам», – зробив влазнівське па, якут, і хитро-мудро замахав руками перед своєю опухлою фізіономією. «З Яриком повинна бути нянька», – знялися з Якутом Любава. «Нехай буде нянька», – якут широко розвів руками, ніби задерикувато розтягнув міхи баяна. Вирішив для себе, що виграв цю дуель, і, куражачись, проспівав речитативом «Хай завжди буде сонце, хай завжди буду я», обірвавши пісню, жорстко додав, і мій спадкоємець теж. Так, зрозуміла, засмутившись Любава, переграти якута просто неможливо, але я все-таки повинна, зобов'язана відновити істину. Уранці в голу грушивку на земівник отамана сірка прискакав вісічий полковник Семен Палій. Іван Сірко зазвичай уставав рано, проходжувався по двір'ям, оглядав будівлі, милувався креслатою грушею, що сам колись посадив, а тепер он, яка виросла, як забагряніла, а так і людина, сказав Іван Сірко Олексій, який теж устав рано. «Живе, горить, собі та людям плоди й красу Божу дарує». Шкода, груша днями скине листя. Семен-Палій зіскочив із коня, вкланився сіркові. «Батько, отамене, мене